Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sfânta liturghie, slujba jertfei creștine, este cea mai însemnată dintre toate slujbele ale bisericii noastre. Așa precum jertfa de pe cruce a Mântuitorului a fost punctul culminant al lucrării Mântuitorului și, totodată, Faptul cel mai de din istoria mântuirii lumii, tot așa, și Sfânta Liturghie care înveșnicește pe pământ acea jertvă, este miezul în coronarea și desăvârșirea celorlalte slujbe prin care aducem laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Ea este totodată slujba creștină întemeiată și săvârșită de Mântuitorul însuși. De aceea, nici nu se numără între cele șapte laude care alcătuiesc serviciul Dumnezeesc public al fiecărei zile și care au o bârșie dumnezeiască și bisericească. Toate celelalte slujbe care se săvârșesc înaintea ei, ca vecernia și utrenia, servesc numai ca un fel de pregătire a liturghiei. În ele aducem lui Dumnezeu numai rugăciune de cerere, ori de laudă, mulțumire și slăvire, pe când, prin sfânta liturghie, îi aducem pe lângă acestea ceva mai mult. Îi aducem jertfa, care, cum am mai spus, este cea mai înaltă formă de cinstire și preamărire a lui Dumnezeu. Valoarea, prețul sau vrednicia acestei jertfe... Este neîntrecută dacă avem în vedere că cel ce se jertfește trânsa este însuși Hristos, arhiereul desăvârșit, sfânt, fără răutate, fără pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. Și că darul nostru de jertvă este tot ce s-ar putea aduce mai de preț lui Dumnezeu. Însuși, trupul și sângele neprihănit al Fiului său, adică tot ce a creat Dumnezeu mai sfânt, mai curat și mai desăvârșit, singurul dar vrednic de măreția și sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, după cum zice Sfântul Simion al Tesalonicului, nu este altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu decât jertva aceasta, pentru că este lucrarea lui. A Mântuitorului și înnoirea oamenilor și părtășie a lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea și lauda, se cade a ne îngriji de lucrarea aceasta a liturgiei, căci pentru ea este toată rugăciunea și de cele mai multe ori în zilele vieții noastre pe ea o săvârșim. Rânduia la Sfinte Liturghii este o adevărată. Școală de învățătură creștină. O bogată comoară de învățăminte la îndemâna și pe înțelesul tuturor. În ea, creștinul găsește învățătura de credință a bisericii, fie sub forma prescurtată a crezului, fie sub forma cântărilor și rugăciunilor, din care e alcătuită la Sfintei Liturghii. Găsim apoi. Sfânta Scriptură în citirile din Apostol și Evanghelie, în nenumăratele versete și cuvinte din Biblie presărate din belșug, în rugăciunile și cântările din liturgie, precum și în cazanie sau în predica ținută de preot. Dar mai presus găsim însăși istoria sfântă a mântuirii noastre, arătată prin semnele văzute care alcătuiesc sfânta slujbă. Tot ceea ce se cântă și se rostește în sfânta liturghie ne duce cu gândul la Hristos. În aceste cântări îl vedem arătat pe Hristos în întreaga lui lucrare mântuitoare. Așa să ne ajute Dumnezeu.